Вас не мучить сумління. Для мене тепер єдина мука – це смерть Ангеліни Бограз. Моє життя після цього втратило б будь-який сенс. Ваше життя, хоч як це парадоксально, потрібно тепер для того, щоб стати перед судом і понести ту кару, яку назначить закон. Ви молода, розумна. Ви могли б принести людям користь і зцілення завдяки вмінню – переданому вам батьком. Але ви пішли не тим шляхом. Вам не страшно? Страшно? Я не знаю, що це таке. Ви чули? Я можу будь-коли зупинити своє серце. І ніяка сила не вбереже мене і не захистить від самої себе. Моє завдання – захистити людей від вас, вимикаючи диктофон, сказала Оксана. Затямте це! Не вас от самої себе, а безвинних людей от вашої страшної злоби. Ми продовжимо нашу розмову згодом. Вона викликала конвоїра. «Сигарету!» – благально прошепотіла Аліна. «Ще одну сигарету!» Професор Багарас зустрічатися з Оксаною не захотів. Вона була вдячна йому за це бо зовсім не знала, що казати розпаченому батькові. Прокурора Полха богораз попросив не робити розстину тіла Ангеліни. Не треба більше терзати ангельську плоть, яка і без того стільки страждала на цій землі, випадково потрапивши сюди, хоч була призначена для інших світів, де таємничі істоти, мабуть, благоденствують, а може й животіють так само, як і усі ми у цій грішній юдолі. Кончого зерна, 20 лютого 1992 року. Кінець читала Валентина Дуб. Київ, 1994 рік.